Соси старих ілюстрованих журналів, покоцані ялинкові прикраси. Вочевидь, хазяйку приваблювало барвисте і блискуче. З кімнати долинув звіриний крик. Два санітари скручували трав'яту, що опручалася з нелюдською силою. «Травко! Травочко!» Зірка відштовхнула санітарів, схопила голову трав'яти. Намагалася зазирнути в її ошалі очі. Їйко! травка припинила опір. Зірка вклала трав'яту на постіль. Голова хворої похилилася, вона лантухом повалилася на ліжко. Ви їй хто? запитав зірку один з санітарів. Навіщо ви її мучите? Наказали забрати, пояснив лікар. З нею таких нападів ніколи не було. Зірка побачила склянку на столі, понюхала. «Матка Боска, їй же не можна алкоголю! Хто вас викликав?» «Капітан Зінов'єв», – представився міліціянт, який погладжував замотану хусточку руку. «Прокуратура дала ордер на обшук. Ми прийшли, двері прочинені, а вона вже така». Кричала, кусалася, викликала швидку. Хто тут був? Нікого, крім неї. Починаємо обшук. Пане капітане. товаришу, товаришу капітане, скажіть, хай не чіпають травку. На мою відповідальність. Вона в психлікарні пропаде. Я за неї відповідаю. Я вчителька, сусідка. Ми росли разом. Вона мене слухає. «Благаю, не забирайте її!» Капітан Зінов'єв був мужчиною, а перед ним стояла зірка. Він глянув на лікаря і санітарів. Зараз вона спатиме годин вісім-дев'ять, а тоді рідні можуть викликати лікаря додому. «Якщо він прийде», – байдуже сказав лікар. «Можемо забирати, можемо не забирати». «Чекайте!» Зірка метнулася до своєї квартири, швидко повернулася, тримаючи в руках гроші. «Поїхали», – сказав лікар, приймаючи бускового папірця. Роздивився, що їх там не один, а два. Пхнув гроші до кишені халата і сказав зірці. «Оце наповнений заспокійливим шприц. Ви зможете?» «Як вас звати?» «Навіщо?» «Хочу подякувати». Антон Петрович. Дякую, пане Антоне, красно дякую. Зірка повернулася до міліціянта. Товаришу капітане, навіщо обшук? Капітан Зінов'ю утерпіт з чола. Розумієте, почав він і затнувся, бо зайшов слідший Станіслав Павлович, чорнявий бородань, підлеглий кулик. Я опитування сусідів закінчив. Сказав слідчий, що тут коїться, чому швидка пішла звідси з порожніми ношами? Лікар швидкої знову зайшов до кімнати, винувато стинув плечима. Дав сигнал санітарам пилинати сонну травіату. Гроші не повернув. Санітари хутенько впоралися. Станіслав Павлович витрусив на стіл драну клейончасту травчену торбу. Кістки, шматки хліба, папірці, ганчірки, порожні флакони. Зірка вийшла на двір, аж знесилена з безпомічності і безпорадності. «До неї заходила баба, тобто жінка, вибачайте», – почувся голос за спини. Позаду зірки стояв руки в кишені «Командо». «Яка жінка?» «Побачив, пізнаю. Це я телефонував вам». «Звідки дізналася номер?» Команду промовчав. «Я знав, що приїдете. Зараз куди?» «Мені до ліцею треба. Я з року вибігла». «Підвезете?» Команду заледве вмостився в жузі. «Такому в автобусі їздити?» – подумала зірка. «У мене джип!» – телепатував Команду. «То навіщо поїхали зі мною?» Не люблю детективних сюжетів. Зірка не вмикала мотора. Схожий, я на чоловіка, якого можна легко спекатися. Заїдатися з цим сейфом у піджаку не захотілося.